استاذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسقلنا للملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر من الكافرين مقصد سوره البقره بيان تدور مثله اول مساله اثبات التوحيد دا ثابتول چ الله ذات او صفاتو کې یو ده دویمه مسله اسبات د رسالت دا ثابتول چې الله همیشه د لپاره پیغمبرانو را لېګل دي د خلکو د خیر او د اصلاح لپاره دریمه مسله په دې صورت کې د جهاد فی سبیل الله چلوره مسله په دې صورت کې د انفاق فی سبیل الله صورت په چلوور برخو کې تقسیم دي اووله برخه سل اياتونه ده باول برخه کې اوله مساله چې اسبات د توحید بیانېږي دویمه برخه یو سل یوونه والا یو سل شپږه بیا پورې ده په دې کې اسبات د رسالت بیانېږي دریمه برخه یو سل واو نه والا 253 پورې ده په دې کې jihad فی او څلورمه برخه 249 تر اخیر پورې په دې کې انفاک فی سبیل بېدا ورېسا جزل آیاتونه ده د پدریو بابونو کې تقسیم ده اول باب شل آیاتونه په دې شلو کې بیان د مؤمنانو په دې شلو کې بیان د درېو ډلو درې ډلې چې په سورته فاتحه کې مختصر بیان شوی اولو پنځو آیاتونو کې د مؤمنانو بیان ده بیانو حکم د دنیا او حکم د آخرته دو آیاتونو کې د منکرینو بیان او حکم د دنیا او حکم د او نه آیاتون کې د منافقانو بیان د دنیا او حکم او تلور آیاتون کې بیا دو مثالونه وو او د وګو مثال د د منکرین او د وګو مثال د د منافقانو آیت نمبر 28والا آیت نمبر نه دیر شمه پوری دا دویم باب ده دویم باب کې عام خطاب ده ټول انسانانو ته چې یا ایوه الناس عبدو ربکم او خلقوا عبادت کې یومنه یا د یو رب عبادت وکئ عبادت کې یو معنی را خپل بلوسره مشارکوي په عبادت کې په دې معنی پنځه د لایلی ذکر کړو او سماره د لایلو په تفریق را اخره کې درويشتم نمبر 8 کی څلور خبرې وي اس بات د رسالت صداقت د قرآن مطالبه د دل دلیل او دلیل وحي آیت نمبر 8 درويشتم کې زجر او تخويف او آیت نمبر 15 درويشتم کې بشارته او آیت نمبر 25 درويشتم کې دغه د اعتراض و چې دا واړه واړه میثالونه بیان کیږي د خدای کتاب نه ده مداغی جواب الله وکوتنا مثال بځات مقصود نه وي بلکې د مثال تعلق د پوي سره وي بیا آیت نمبر 23 نا بیان د نعمتو اربعہ د سلور نعمتونو بیانو آیت نمبر 23 نا یو نعمت بیان شو آیت نمبر 23 کې جنش نہ مشتکره کیږي نو کیفه تکفورون بالله دویم نعمتو آیت نمبر 23 کې چې زموږ کټولې منافي ستاسو د پرمپا پیدا کړې دي نو کیف تکفورون بالله دریم نعمت ده آیت نمبر 5 دیرشما پوری دیرشنا شپږ دیرشما پوری چې تا بابا مې پټولو مخلوقات باندې معزز کړو نو کیف تکفورون بالله یا ته مې انسان تاسو مې پټول مخلوقات موعزز کړي نو کیف تکفورون بالله ولې انکار کوي وې والي د الله باندې بیا د الله او د فریختو هغه مکالمه بیان شوه چې الله ورته خ... اه... یو انسان پیدا کومه چې د یو بل خلیفه وي فريختو ورته فساد بکې قتل دینی فساد او دنیوي فساد بکې الله ورته یو ځخ بیا الله د دې خپل خبره ثابتو د لپاره چلا ورته ویلو زه خو په یغه ما د دې خبره ثابتو د پر الله یو امتحان واغستو هغه شیونه چې د اغي ضرورت انسان د پرو فريختي د اغي په ضرورت نه پوي دي اغي فريختو ته مخامخ کړی ورته ویل چې د دې ضرورتونه د دې کوم اثرونه دی اثرات دی د بیان کا فريختي د اغي په بیانولو کې ناکام شوې ادم عليه السلام د اغي په بیان کې کامیاب شو ردیزه پوری دا او الله بیاخره کې ورته وی چې غورا تاسو ته مانوي لې زه خپویم پارڅ باندې اوس د نننی سبق کې آیت نمبر چلو شم کې اوس هر کله چې الله ادم علی سلام تفضیلت وير کړو ادم علی سلام ته غورواله میلاو شو په بنیاد د علم باندې آدم علی السلام پاغ شینونه مانی داغي پاسرات مانی خبرو چې د کوم شینونه پاسرات باندې فرښتې نه وی خبره نو وس الله د دغه علم په بنیاد ماندی یو کسم تعظیم ورکی آدم علی السلام ته یو کسم مقام ورکی درجه ورکی آدم علی السلام ته یین دین علماء دا خبره ثابتې چې الله فضلتك ورقينو پا علم ورقينو پا علم مان انسان تا فضلت ملاويگیم نبی علیه السلام تا چه اللہ پا قرآن کی وی صورتا وی چه وکر رب علم اووایا پیغمبر تا چه یراب زما زیاد کی علم زما پویا زما دا ورته نه وی چې مال مزيات کایا بلش مزيات کا بلکې د علم سوالی او تخیدله الله نبی علی سلام ته چې د علم سوال کوا چې یا الله ما د پر علم زیات کی د ټولو پیغمبرانو درجه چې دومره لوی دي دا لوی دي دا پومدي وجه لوی دي د ټولو پیغمبرانو درجه زکه چې پیغمبران پیغمبرانو سره په نسبت د عام انسانانو ټول نه زیات علمی او بیا په ټولو پیغمبرانو کې زیات علم زموږ پیغمبر سره د نبی علی سلام سره دی نو د پیغمبرانو ته درجه مليو دي په بنیا د علم باندې صحابه کرامو ته چې درجه مليو ده په بنیا د علم باندې کویا ساتي یو بل خبره علم صرف پوه نه ده د کوم وې د کوم خبره کومه چې د د علم فضیلت آ... آ... په علم دا صرف په علم نه ښه سره عمل د علم کې عمل شامل دی زکه هغه علم نه د جغه منامل نه یی ان د علم هغه تعریف نیمګړی دی چې عمل نه یی علم هغه ته وی چې عملی خوښه قران علم هغه ته وی دی چې انسان عملی قران هغه انسان ته عالم وی دی چې هغه عملی نو بیا د اړ و جنا د هغه علم د وجنه الا فضیلت ورکی غ انسان لا وروال ورکی غ انسان لا ټول کی زیاد غ وروال پیغمبران ته ملاود دغه علم د وجنا صحابه کرام ته علم صحابه کرام سبق علم باز سر بډیرو باز سر درجه ته رسیدلیو باز صحابه کرام چې د نورو صحابه کرام شاګردان وو نو لکه عبد عباس رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه زید بن ثابت رضی الله و ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله اجمعین دا ټول صاحب دا تقریبا غټ درجه ول صاحب کرام دی په علم کې لیکن کله کله اب ابو بکر صدیق د عبد الرحیم بن عباس ته مشوره غستا زید ابن ثابت نے مشورہ اغستہ عبد الله ابن مسعود نبی اغستلہ دغره ګ عمر رضی اللہ نور صاحب کرام نے مشوره اغستے زکه د ابا صاحب کرام ډیر په علم کې مخکيو لکه عبد الله عباس عبد الله ابن مسعود زید ابن ثابت علی رضی دی اللہونو د داخله د په علم کې د مقام لکه ډیر زیات نو اوس هر کله چې الله آدم علی السلام ته ورواله کو اوس د تعظیم می بندوبست کوي الله آدم علی السلام تعالی تعظیم ویر کی ایزت ویر کی نورم په دې آیت کې دا خبره بیان کیږي وایس کُلنا للملائکۃ او یاد کله چې وی مونږه ملائکو تا چې اسجدو لآدم سجدو کوي په طرف د آدم اسجدو کوي آدم علی السلام تا فستجدونوا سجدو کړه ټول فرښتو الا ابلیس مگر ابلیس و نه انکار وکړو واستكبر او ځان غټو غنډلو تسجدې کولونه وکړ او کان مېن کافي دین او ودا ابليس د مون کې دینونه انکار کاونکو نه یا شو دا ابليس د انکار کاونکو نه دا بخیر کې به دې مون خبر وکم په دې آیت کې یو څه خبرې دي یو خبره دادا چې دلته دا, دا, دا سجدې نه مراد څه ده سجدې نه مراد کومه سجده, سجده مراد ده نو دری معنی کوي خلق د سجده دری توجيهات کوي خلق د سجده بعض علماوی چې د سجدینه مراد سجده د تعظیم ده سجده د تعظیم دوه قسم سجدي دي یو ته لکې کی سجده د تعظیم اوی ته لکې کی سجده د عبادت سجده د تعظیم دي ته لکې چې انسان د بل انسان مخ ته لک د سر ټټکی تعظیما لګ ورته د رکوع په شکل کې لګ راغ شی، رامات را مات شي لکه رکوع کې چې مون رکوع خومغه بيخي الله لمتي ګونه بيخي ځان رسو تر غټنو خو خدایمې سجده کې دغه سینې تاظيمي سجده کې صرف داملہ رکوب کی او انسان یو بل الله اغو کی دي ته ولیکي کی تاظيمي سجده دا تاظيمي دا سجده یو شکل دی ها دا رنگي د نه ده د صلوط تاظيمي سجده ده چې چاته کوي اسلام کې دا سلوټ نشته بل بلچشتا پوه شو د رنگي اټنشن و درېدل دو چا مخه تا د تعظیم سجده ده پوه شو دا رنگي د مونږه مونږ سکینو په قایده کې اته یا تو باندې دغه سي د چا مخه د کناسترم تعظیم سجده ده دا ټول د رکو د تعظیم سجده ده ګوره مونږ په مونږو درې کو کنا الله لاس نامه الحم دو قیام چ ته به و خو صح دا تاظمي سره نو تظمي س نور هم ډیرغ لري تاظمي س دي پوه شو نو بعض علماء لما په کې د سجد نهمررا غې تاظمي س د ځکهه چې د ادت سجده خو حرامه ده عبادت اد سیده تله کېږي چې ته د سر ټیټ کې په مک لګې لاسونه کېدي په زمک باندې مغټنی کیږي پزمه کا باندې او مکمل بدن وو د ټټکی لکه کوم چې موږ کوم سجده کوو دا غا سجدیه عبادت سجده ده دا, دا سجده خود اول نه حرامه و د ادم علی السلام نه والا بلکې دنیا چي جوړه ده دا, دا سجده الله بغیر نور چاته حرامه ده خوښ وي او یو تعظیمی سجده ده تعظیمی سجده مخک دینونو کې مز مخک مذہبونو کې حرام نه و ادم اسلام السلام نه والا تر عیسی علی السلام پور دي دا غو په دینونو سجده چي و دا حرام نه ودا جایز او د خو زمون په دین کې چې کله نبی علی السلام راغو شریعت راغو نو په دې دین کې الله د غا ته ازم سج دم بندکړه ولی بندکړه ځکه دینه بعد خپل دین وونه بل کتاب خوونه نو الله یو کچی د زړه د سجدا خلاص پرې دم په دې دین کې نو دیوب دېس از دینه به هغه عبادت سجدله جواز نه کوم مثال خبر دفته زمون درې ته ته مونږ وېو وزاله شریعت کې درې یو حدیث کې هغه پیغمبر اسلام ویل دی خذله چې درې وای په واده کې اراد د دفوی کنه اوسن فارمو کې هغه دفشته یو یمنغه یمنغه د علاقو دفته دا جوړ شوی دا غنه نه د د دبل شینه جوړ شوی خو یو وی هغه د چمړینه چې جوړی پدې کلو کې په خوابه و هغه دب کې او یو ټنګ دا ټنګ ناروا دی خان یو شې او یوی دپ چی کئی عربی کواسمش دپ و خواب اعلان دی پارا استعمال دو یوزل نبی اسلام بس کنزیک راوطه دید وادو نو آیشی بیتو نبی اسلام بیدو چې خیر تاسو دپ ہوئی پوششوه دا غینا توم را خلقو جوازو نا جور کرموسیقی لا او گوره وی موسیقی حلال دا پدی حدیث کرا غیری دی, دی او گوره وی دا موسیقی چو کم آلات دی دا حلال دی وی ننور جیکومی چوی ندی موسی کیدا لپاره دول شو سیتار شو باجش و داشینه حلال دی دا حدیث نه وته جواز ور کړي دوی شو حالکه دا د سیمنه نبيستان د سیمنه دی ویلی چې دا تاسو ینی دا نبيستان په یو موقع کې او بعض علما خو بیخي پدې مننه اغم نه مونی د پم نه په واد کې اغه د حدیث بل تعبیر خلی چره تعبیر دا نه و چې تاسو بخامه خوا دې د یو دول سرنه بخامه خوا وایي دا خوشالي ده اوبار حال بیا ه هاد شته دی دف جایز د ښه خیر دی ک دف ړی وي لیکن د دا می لا چې خو دفونونه را ووتي دي چې د کې ګونانې اوس ل کې دلی سټله او هغه یو پلااسټیک ونې چممرهې جوړ شوي پلاټیکونې تانګ وونې کوي دا دا ټولو ن رووادي دې ووجې کاچ د الله تاظمي سی دا تلاه پرېښ او تاظیم سی د به خلکو شي نه به چ جوړ کړی بعدت سله لکه اوس چې د حرامه ده خلق د عبادت سجده جوازونه جوړ کړی دي قبر مچکای ودا خو خیر مینه کوما مخابت کوما خپل لبتي ټیګي د پیر seva یا د بل seva خپل لبتي ټیګي ودا خو مینه کوما دا خدا وی عزت کوما ادب کوما نو دا ادب خو کې خدا ادب خود خدای ادب ده دا د مخلوق ادب نه ده مدلتا یو حدیث کې راځي نبی اسلام ته صحابي راغل معاذ ابن جبل رضی الله عنه دا شاملا کونه الته د ایسیان او يهوديان او خپل پیران او خپل مشرانو له یا بچهان له بده تعظیم میکو موږ د افیمون من من رامو کې وتا سورې دي تعظیم لکه بچهان له خلکو کولو چې بچا به ترغه ټوکې نه وناس خلک بجګیدل نه رکوونه او مغاصيب ټټو نو دا غاسي چردا د معاذ ابن جبل رضی الله داخله کلي دې دې بوختنه کړې چې دا ویلې داخله دا, دا کار کوي ودا چې څوک ډېر معتبر انسانی ډېر یو عزتمن انساني خلق غل دا شي کوي قدر کوي عزت کمنه وسر کوي هغه چې راغله سوچ کړې چې زمونږ لپاره هټول نه زیات معتبر قدردان انسان خو پیغمبر علی السلام دی هغه پیغمبر اسلام دې دغه رکوع اندې کړې دا, دا, دا. تاجی میسج دی او تکړه پیغمبر سلام ته ما یا ماز مکه و ماز دڅکه نو نماز راځم چې رسول الله ما دغه دل په شام کې په حیر کې یررا شام دغ شام ک ک ده هلته ماولیدل ما چې دغ دغسې خلکو به کول خپل آه... قدردان سری ته او زمون د پاه قدردان ته تا دا, تا دا د کو نو مرتوي که چې د دا جایز وی. ما به خ د ویل چې مله د وکي دا تاظیممي س دخواه بعد س نه ما به خ چې تو چې مره د نه مثال خبره او دا تظمي د وت کوه او چې یم تاظمي د وت لکه پیرو دغه چې خله کوي. خدا جایز نده خيوبل صحابي راغله کیس ابن سعد رضی الله ونه اغم کوملاکین راغله دي هيرين کیس ابن سعد راغله او کو مازي خو برحال اغم راغله د تعزیم شج د کړي پیغمبر اسلام ته پیغمبر اسلام او اغم اغم منا کړي دي چې دا ویل کې اغم دا ویل چې ماغه تخلق چې خپل یو عزتمن یا قدردان سړي لبه د سر به ټيټو ورته رکووند به ته کوله زمونږ د پاره خوته نبی اسلام ورته ارایه ته خبر را کمالا خبر را کمالا کتچې تسبا ارایتا اذا مررتا قبري خبر را کماله کچرته زم ما په قبر سبا تیریږي دغه ته مراد پیغمبر اسلام یعقیده دعوه چې په زم مرم دغه دعوه چې زم مرم کچې ته تزم ما په قبر سبا تیریږي ا تسجدولا ته بس سجدا کوو کې زم قبر ته نوغه ورته وی کې اس ابن صادرزانو چلا جننا ودین صاحب کرام وکیدوس معلومه که تاسو خپل چا کی دی ولا هو <تصفيق> پیغمبر اسلام دتوی چایته زما قبر ته سجده وکي اغه ورته او اودلته چوی مله سه پیرسه په مبرباندې وینا خیر د حوالیا او سلمینه ده که سجده وته وکړه او دا خو تعظیم دی که سجده وته وکړه خیر ده دا جواز لري اغه ورته وینا نبی اسلام ورته چې اغه ټایم کې نکنه اوسې مکوا د سجده زماده مرګ نه بعد چې ماله نکې اوسې ماله مکوا او که جایز وي بیا نبی استمه ما خبره تکرار کړي دا کدا جایز ما په خزه طويلې وي چې میړه د تعظیمی سجده وکړي ځکه دا میړه په خزه باندې فضیلتون دي درجی دي پوښي نو وایس كل یاد کنو یو یو معنا چې واخلي تعظیمی سجده نو معنا بدزې شي وایس كل یاد کړه چې وي موږ لملایکې ملایکو ته اسجدو سجده تعظیم وکړي لپاره آدم آدم علي ته ټول د آدم علي سلام ته پرکوشي یا سروته ټیټ کې تا ځی من لو فست سجدو سجدا وکړټولو الا ابلیس مغریب لیسونه کړا دا خو یو معنی شو بعض علماء ویلي دي چې دلته سجدینه مراده سجدا د عبادت ده هغه سجده چې موږ مونږ کی کوو دینه سجدینه مراد أماغه سجده ده خودته لی آدمه کې د عالم چې دی لی ادمه کې د عالم حرف جر ده دی په ځمونه اله ده اله ادمه دلته خو لی ادمه ده کنه کو کو علماو چې سجدا سجدا د عبادت اغسته اغوې لآدم کي د لام په زې الاره راوړې ده په معنا کې الی ادمه سجدا وکې د عبادت د په طرف د ادم علی سلام څه مطلب به تورې قبله شوه سجدا مر اعلی لشو ادم علی سلام به شولہ ک لکه اوس موږ به توله طرف ته خانه کابه طرف مخ خانا دا خو خاناکبی د خو مونږ د نه کوو ګیر چاپ دغه نه خلک ولاړی او ټولو ده کوي خوخوااکبیله خوسی د نه کوومونږه الله کوو خو زهمونږه سمت شطر کوم ځای خاکبه ده دا. دارن فریقتو ته مله ووي چېسی چېده خو ماله و کوي خو عدم اسلام ته به طورې کبلله و پوه شوي بعض خلکو دغه بعضې ولا دغه تووج غستې ده نو بیا به مع ې شوره و سکل نو یاد کله چېي مونږه مال کې ملیک ته سجدو کې د عبادت لپاره یعنی اله ادمه یو آدم حرف جر په بدله بل حرف جر کې راتلی شي اله لپاره طرف د ادمه آدم آدم علی السلام فسجدو فس نو سجدو کړ ټول ملایکو الا ابلیس مګری ابلیسونه کړلا دا دوښوي درم دلد ولما هغه دا چې اغوې د سجدې نه مراد اخري تابيداري سجدو وېم تابيداري ته حاصل کې سجدہ په لغت کې وې ته نہایت تزلل تسجده ویل کی تزلل څه مطلب یني یو چاته ځان بیخی کول یو چاته ځان بیخی پست کول چې سٹامخ کې زیات سم نه یم سٹامخ کې زمایتي سيټ نشته درې د سجده چې مونږ کوو دا مونږ دا یني پیغام ورکو الله لا نور لا چې دا الله مخ کې سم نه مونږ دا الله مخ کې ډیر یو مونږ دا الله مخ کې اا یني انتهایی عاجز یو الله د د درس جدي اصل تعبير ده پوه شو چې زمونږ هرڅه الله له موږ سپارې دي پوه نو سيجس د اصل کې ولکيږي انتهائي تزلل عاجزي له تابداري نو به مانا دې شي ويس کول نو یاد کړه چې وي موږ له ملائکې ملایکو ته اسجدو تابداري وکړي ادمه د ادمه عليه السلام د ددي سړي بوتا دا خدره د دره معنا چې علما و غسه تابيداري او ول ویری د چا تابيداري وک و چې د ادم تاسو استاد دی اوس د ادم تاسو استاد دی زکه د تابيداري وک اوس دا کوم خلکو چې تابيداري په معنا ده و هیڅ کله کل چې وی منګل ملایکه تل ملایکو ته تا اسجودو تابيداري وکړي ادم ما دا ګوره یو کثرتول مو د کې گئے لی آدم تابیداری او که دا آدم علیه السلام فسجدو و تابیداری او کرا طول و فریختو الا ابلیس مگر ابلیس او نکڑا تابیداری ابلیس دا آدم علیه السلام مستازی او نمانده ولی چه ابلیس اوی انا خیر امینهو زدان غرای ما خلق تانی من, من نار و خلق تاو من توین دادی دا ور نپیدا کرده و زدی خطی نپیدا کرده ما پا صورت شواره سورتونو کی برای شیم دا غدري معنی مونږ وکړ د سجديخه په دې ځمانه شیخ القران رحمت الله علیه دغه سجده د تعظیم عبادت کې یو واقع ذکر کړي د شیخ القران شیخ القران ټوک دی شیخ القران زمونږ د استاز استاز دی دا سند خپلو پیژنه ښا سند ډیر ضروري دی زمونږ پر دین کې سند یو اهمیت لري امام مسلم رحمت الله علیه وی چې لولا الاسناد کچره اسناد نوي زمونږ سند نوي نو خنو خلق کو چه چر رات لاګ ویل دا خو څار څار څه نشي ویل کله ته سند میں کښتره احادیث او ک شتره چې کوم غل خلق زانه خبرې کړي خلک به مشخص شي وی دي چې د سړی زانه روایت بیان کړي ده زانه حدیث بیان کړي ده دروغي په حدیث کې وی دي غډوړتای کې کړي په حدیث کې اغه زانه څه خبره کړي دغه به معلوم شي دي کچې دغه راویان سیستم نه و دغه سند سیستم نه و دا غا مې چې کوم خلق دی زمونږ او د اسلام پورې نو رمشک خلخونه معلوم کرا دا غوی سکت بنو معلوم دا سکراوی دې کنه دا غوی ضعف بنو معلوم دا غوی کم نور غلطانه بنو معلوم نو بیا به موږ هرچا حدیث باندې بار کاوله هرچا موږ وې حدیث ته موږ حدیث تا. نو په دی وځمانه سند د موږ په دین کې یو غټ اهمیت لري خپل استادان پیجندل زموږ استاز خود تاسو پیجنې دا غو استاد شیخ القران دې شیخ رحمت الله بیا دا غو دوو استادان دې شیخ مشهور استادان دې یو ده مولانا حسین علی دا قران دا غنیز د کړیاغه دا موږ چې په کومه طرز معنی قران هر سورته په شروع کې پینځه خبري کوو دا چې کوم اصول مونږ بیان کړو بیا مونږ دا مقصد چې ویو روزانه دا طریقه چاوه دا د مولانا حسین علی وا دا کوم ځای کې دا وا وا بچره کې وو وا بچره دا مولانا دا مولانا حسین علی کوم ځای نه شوی دا ده دیوبند نه فارغ وو د رشید احمد غنگوهی دیر یو لوی نوم دی په دې باندې کې دغه شاګردو مولانا حسیني حسین علی حسین رحمۃ اللہ علیہ دا حسین علی رحمه الله چې دا خپل کلینه شړل شوو په پټو کې اوسېدو په جنگل کې اوسېدو ولی دا اوس خبره خبر خبر ده خان نسل کالمخ کې یونیم نسل کالمخ کې خبره ده دومله لري خبره نه ده چې داخل کو شړلې په جنگل کې اوسېدو شړ القرآن وسره ماغه جنگل کې سبق ویلې ده سره ولی شړلې چې د توحید بیانولو به دا رد بیا کولو خلکو شړه دی او د خپل لا چې او او د ځان له ځګل کې بس یو ځانله جوپې مو پرې جوړ کړی او داس چ کوم طالبان به ته او او د ته به سبب کو د خیدلو یو خ دا استستا د ملاانه او سندلی پوه شو یو دوه مستاد چې خلقران د ملاانه او بدوله سنددي دا بلهسینددي بیا دا دوړه غټمونونه په تفسییر کې او غټون دی اوس چې کله پرچر رازیي په اسلامیت بخش کې دینی بحثه پرڅه راځي او تاسو کې دا تفسیر سوال کیږي د شاګردنا او تصور دی په آپشنو کې حسین علی نو نو نو کې چې دا, دا کوم تفسیر جنن په دې ختمانه خور دی اته صحیح دا دچا اغدی سمرات دی برکات دی نو یو کې آپشنو کې صحیح آپشن چې شهره مولا حسین علی دی اذن نو په کېدل چې اذن غټ نندې مطلب پوښه او یو دمو استاد د شخو قران دی مولا ابید رحمت الله له <علیہ وسلم> او دا دومره مشهور ده د عابد الله سندي په عربو کې چوزل زماتره ده د دوبه کی اوسې گنده یعنی د عابد الله سندي د مشورتيانه دغه یو تعبیر تاسو وال ده واقع چ تاسو کومه زمون په دوبه کی اوسېږي دا په عربو کې دومره شهرت لري د عابد الله سندي اغه ویلې چې تا مانه پختنه کوله دا امده استادانو دچا استاد دی پلانکی هغه دچا استاد د نومورتوی چی ما استاد د پلانکی استاد دی او هغه استاد څوک دی اغه څه خبرو خبرو کوي ګب شپوم نو کولو نومورتوی چی شیخ القرآن استاد مورن وبدل سند دي دلکه ما ترې امی سړی رې ديني ټایپ کې هغه بیخی لم نه لري دینی ديني سړی نه ده امی سړی رې مړې دېوبه در سند شه ګرځم بس وې اومي باندې لا بس چا سره سبق وې دا بسو سیدې مې موه مرته مې ویلې ته مې او وبدل سندي په عربو کې یو نوم دی دا غي هغه شخص د د هندستان دی پوجو عربو کې دا غ دغه نوم دی په دې و جمانه ما دا د سندي موغز پوجو مجه دا د سې سړي شاګر دا غ چهل قران رحمت الله عليه د دا سندي چو د سې کو مخکي عجيبه سیستم دی دا مخ کسې کو دا مسلمان شوی او څنګه مسلمان شوی د پلار مرشو دا ما شمو لا دې شو دا ماما غټو ځان سره ماما یې ځان سره غټو نو ځل دی وی وې زما ماما سره بازار کی روانو ما چیش بسې او بدالله سیندی وی نو ها مینس کله یو خبر یو بل کوم شیخ رکان متعلیوی و چې د ابدالله سیندی د مسلمانې ځانت یو کیسه خو له غن کیسه کنه یی خو دنه چا پختره نشو کولې چته څنګه مسلمان شوی و وی دا غستر کې بده د دسه په ډنوي یني دونه بسري وی تبو کې دا د و ډن دی ډن دی شروکان خپل درسونی کې دا وی وی کې بده سري وی وی هغه قتل کنا وی هغه منيبو هغه راتلو زکه دا رو برزي په چا په رکچي د یو الله ي ري کنا دغه رو پنور خلق مې رازي او توک د نور شونه ډاريږي کنه هغه نه توک نه ډاريږي په چا په رکچي د یو الله له حاضر کنا هغه خلق د خلق کو به ی هغه ډار کی نو هغه د شه دوه د سندستر کې بده سیوی تبوې که د استرو کې ویني ډنډ دي څه ی هغه څه خبر نشو کوله خو یو واحد زوما چې ما په هر کس ما خبر کوله شو ځکه تکړهوم سبق کې شو قران وي هغه تکړه والی به ما ما ودا फायदा غسته چې ما هر کس ما مختنه کوله وي په مځینه مराकी په حرام کې عربو کې حرام شریف کې نه ناسې او شاګردان وسره نه ستي زما وسره نه ما ماته نه مختنه وکړه شستا مبارک د مشهوریت مخه سکی او ته مسلمان شوي وې ماده وبداسندي د شوکتل شغل قران وې وې زه ورارښوما چې اوس ماده څه ونه وې وینتهي وړه دامه کله کو ځبښتانه د کړې دا خیر دی زہ چرته توویله ز استاد دې ده کنه وې ملې و کتل نور به د سترګې وړاو لغلی شو دې جواب رانه کو یو څومره او غلی او غلی به را توویله هغه ته چې شریر دا تا ته چا ویلې دې به بس ویا خو بیا اصل کې کیسه د څه او بیا ورته کیسه وکړله چې څنګه مسلمان شوو ما وی کیسه د څه و چې موږ ما سوسیدل ما نو ما ما مې وزل بازار کې زره وان کړو چې سودا مغستله نو بېدلہ سندوی چې بازار کې منازره لګیدلې و د هندوانو د مسلمانانو و موږ د منازې ته لګو درېدو و ودا هندوانو منازره پدی و چې بوت ته کول ناروا و دې هندووی چې موږ بوت ته کوو چې دا تعظیم دی او دا داري خپل دلایل ویلې او تاسو خو سده کوي تیګله دا د تاسو خانقابلبی له سرټوي د خو ګ سجده کوي تاسو که نهمونږم تیګ له جده کوو تا ت سجده کوي هغه د مسلمان علمم چې که د راجییک شوه نه منغیز کله خان کابی له سج نه کوو کممون د خان کابی له سجده کولی د د خااناک د پاسه خ نه مو واغې د پاه خیجو س کرم دغې د پاس خلی ونه بیا کول خاان کا او چې د خلاف کله لږ هغه پااس خلک ولاړي یا کوم کار صف مفه پا خلک په خیجي. دکه چې دا موږ دې تعظیم کوله ته به د پاسه خيږي وینا نو کومه د خانقابېس د کوله نه موږ د پاسه ختینه دي نه ثابت دي دا زمونږ صرف د قبله یو ډایرکشن دي چې دې طرف ته موږ وډریګو چې په اومد کې اتفاقي دا که دا د قبله نه وي نو هرڅه بارته موږ ما به دې طرف ته کوم بل به دې طرف ته موږ کوم اختلاف ولوي الانجبوا اومد کې د ټپل په دې وجه باندې الله د لاندې ختمو چې بس خانقابه تاسو زیاده دې طرف ته وې په دې کې هغه د هندوانو ورته مناظره د خدا په کمره لنډ کړل په دې کې چې کوموله و غپړ شو شکاستي و خورو و په دې د ما پر دې کې خبره ټکو کړو چې مونږ حبوط لسیږه کوو دا خو مونږه خکار نه کوو او مداوم سامان چې دا خو قابلیت سجده نه کوي وې دې ما پر دې کې ټکو کړو وې په ما بازار کې زړی مامانا میزان غیب کوړک شو ما او لاړم یو دغه استاد مشهور عالم دی هغه نو اغ لاړه مغله د هغس مسلمان شوم او غ سره بیا سبه کوي د او د سدیدونه انسانو و وده به چې د حیشببه دا په د اوبان کې په پرچ کې په فرات لو د کلاسفررو شاگرد دا ل مشوره وکړه ده چې یار دا خومنه هر کله ف را د بخاري سری پرچه ده لانکې وربانې دا د د دس چیر کوو چې دا ناکام شي باغې ک یار کم ن کم نمې کمی را شي و دلی په بو ابوبو کچ کې چې شیواچو چې د لګ اغشی مطلب خوبلشی یغشی پرچینه پات چې په طریقه ماندی وای دغه نشي د دوا خړلې و بېم بخاري پرچا وير کړه بېم په کې فست راغو دوه مزه انسان او دا به د سندې بدون انقلابی سړیو چې دری ورځ په ویلاکه کې به تیر کړه دغه علاقې په پنجاب باندې تقریر کولې شو دری ورځ که په پنجاب کې به تیر کې به دري ورځ کې تک شو کاه خبرې نشو کولې خو تقریر کولې شو او دا به د سندې هغه انسانو چې دلته افغانستان ته راغلي دي غازی امان الله خان پلار لا امیر ابو الرحمان کنا امیر ابو الرحمان تا چکل پیندیستان کله چ اول عظیم شو مدارا <متحدث> غلتہ دیوبند پ مشوره باندي او امیر ابو الله خان ته ویل چ ته پیندیستان من حمله وکړه افغانستان یوزان ته هیوادو ته پیندیستان من حمله وکا انگریزان کمزوری وی زمون به مسلمانای ګډه منو اسلامی حکومت دور کوته مسلمان مګ مسلمانان دی دیوبند ولا ما ودا اریمه شنه دا پاره داوب د سند دي لګلو په غازي خان پلار لا غازي الله خان پلار د خبر نومونلي او کوم ټیکست انګريزان و غستو د حبيب الله خان نامي حبيب الله خان نه انګريزان اوغه ټیکست ماف کو حمير عبد الله خان لا چې ټیکست نه مخ ناخلو خو د سي پروګرام مزګه انګريزان هم جاوستان خیلرل په دې پټو سيستم باندې نو خبر شي و چې د سي بغاوت مخ خلاف کیږي او دنه يمداد غستل کیږي د حمير عبد الله خان نه هغه ته چې مونږ تاسو نه ټیکست نه ح کچر ته امیر بي لا خانه ټیکس غوللیدنلی نو او عملې کی نن به دا ټاک زمون مانانو سره وي نن به نه د پاکستان لانجوي نه به بل لانجوي دا لانج بخیوي نه پوه شوې بیو مثمان هیواات به ټول اوبار حال هغهه چرته ووشه بیا هغې بعد او بیا سین روس دی روستهلاړ دی لیدنلهرغلی دی اوږده کیسه ده پوه شوي بیا چې کله غااضعملله خان باې بچ سکا را شو او غ اوله خان دی اولا تخت دغه چېلاړو ارب وتلاړو عربله امدا او بدوله سنددی لهغلی وو چې اوس زما د پاره ان کللاابوچله تری کوچل لو ته چاوک را ه افغانستان کې مو باید دا د ش د خولي خبري دکهه او استستاې او غ ټول خبر د ولکییسونه نو ش کوانو مطریوي و چې داغازی همله خان راغو بله سنددی له چې زما د پر تری کوللو دکه د ان کللااب او د اثر په خلکو باندې دا ورتوی چې خاجه کم ټایم کې زړه غړم پلار لري نو ټیکس نه وغولې ده هغه څورو په لاس وغولې ده هم لا موږ کوم په دی عمر کې زوځدا کار نه کوما به غالبا غالبا غازي امام الله خانم چې دغه سبق هم کویلې ده دینی سبق اوس ویلې ده سابقو سابقو سابقو نو بهر حال دا کیسه په د مولانا عبد الله سیندی کولا چې مولانا مولانا عبد الله سیندی مسلمان شوه څنګه ده د قابی د د وجنه سجدہ کابل من قابل من کابل سجدہ نه کو بلک من الله سجدہ کو باقی کابل زم صرف مخي وایس کول ناو یاد کا کړي وي منګالیل ته ملائکو ته اسجدو ندرې معنی شوخه اسجدو سجده تعظیم د ادم ادم علی السلام ته نو سجدو کړل الا ابلیس مگر ابلیس نه یا وایس کول ناو یاد کا کړي وي منګالیل ملائکې ته ملائکو ته اسجدو د عبادت وکي ل په طرف د ادم علی السلام دې معنا کې په طرف د آدَم علیه السلام فسجدوا نو سجده وکړ ټول ملایکو الا ابلیس مګر ابلیس ونه کړل او یاد کا کړې چې موږ درې او یاد کا کړې چې موږ لیل ملایکې ملایکو ته تا اسجدوا تابیداری وکړي لآدم آدَم علیه السلام ته فسجدوا نو تابیداری وکړه البته اسجدہ په معنا د لغت کې شوخان لغوي معنا شو فسجدوا نو سجده وکړه ټول وفرقته الا ابلیس مګر ابلیس ونه تردیز برود د شود، پا دیز اکی گوره الا ابلیس، پا دا یو آیت مازا کهوی، چې دی آیت که دا دریجو خبری دی، الا ابلیس، آیا دا ابلیس، پا فریختو سر پوکم کې شامل او کنو، دا یسوال لزکا وکانه من الجن، دا ابلیس د جناتو نو، او فریختی چې دا نور دی، مخلوقات دي. اصل که دا ابلیس چی دا جنو، مخه که ما ویلو چې په دنیا مر انسانان نه مخ کېچا باچيوا د جناتو باچيوا جناتو سېدل پدیځه کله کوم انسانان چې تر کوم وسېغو جناتو کې د ابلیس چې وو د انتهائی نیک جنو په علم کې په نیک کې په رسګاری کې د انتهائی اعلی درجه ولو دومره اعلی درجه ولو چې د ابلیس د الله فرښتو سره شامل کړو د فرښتو په لکه شامل کړو فرښتو سره به د دو راتلو خوښه فریختو سره بده ناسته پاسته وکوله فریختو پړه لکه و د فریختو په حکم کې الله شامل کړو نو, نو باز خلک وې و چې الا کومتسله والدا او دا خبره دا, دا الا بارکه زو د دې خبره کوم نه کوسر د یو خبره کومه چې ابلیس د فریختو په حکم کې و الا متصله نو باز خلک وې چې الا متصله شي نو فریختي خو بل جنس ته او ابلیس خو بل جنس ته دا څنګه کېږي نوموږه د دې مثال اصل کې د څه دی چې یو ټاک ټول عالمان نه استي علماء نه استي او په دې علماء کې یو امي سړی نه مثال خبره یو سړی را شو وی چټول راجک شه ټوله نو مرا چوک دی ټول علماء دي کنه ټول راجک شه نو ټول نو مرا خدا نه ده ټول علماء راجک شه امي کینه کله غسړي په تبدار شه ټول راجک شه د علماء چې دي دام راجک شه هغه یو چې به کې امي نه استه دام راجک شه وښه نو دا رنګي دا ابلیس چې دا فرښتوس سره نو په جنس کې جیند د دوه جدا جو داري خو په حکم کې شاملو الله چې حکم کو چې ټول څه دا کوي ټول نه مراد دا چې داته په کې ناس جن د ابلیس لوي په چې فرښتوس سره ناس ته ختم په حکم کې شامل دي خو شپه یې غمنه نو پدې چې بعض خلک وي چې تو کوې دا شامل نو په حکم کې دا ځان ډلا دا ګمرا ډلا دا چې وې د ابلیس په حکم کې شامل نه وو د سجده نو إلا إبليس مگر إبليس و نه کړل نو که څوک تاس نه پختنه چې دا إلا لفظ خدای دا دا استثنا پداکي مطلب یو شې کټکۍ استثنا راولي نو چې کلا فرښتې یو جنس ته او ابلیس بل جنس ته د إبليس خو استثنا شو کنه د حکم نه نو موږ ورته نه استثنا نه دي بلکه دا إلا متصله ده د إبليس د فرښتو او پ جنس کې الله راوستي ده د فرښتو او پ جنس کې الله سره هغه شامل کړي دي ان صورت الله سو ته عراف کې به تفصيلي پدې باندې خبر وکو ها د قبض کده خبر وکم نو کېسانې دا به او وګ دیګي ما او دې باندې پوي پ نشي ماته پتره نو الا ابلیس مگر ابلیسونه کړله ولنده خبر دا ده اسانه جواب دره چې ابلیس په دې حکم کې شامل وو الله په دې شامل اغسته وو ابا انکار وکړو نو سجدي کولونه واستکبره او ځان غټو غنلو ځان غټ څنګه غنلو چې غوړم ددنه پورنه پیدا یم دغه خلینه پیدا ده وکانه منل کافرین او شو د ابلیس کانه پوانه د ساره ساره مانه وکانه او شو منل کافرین د منکرینونه یا کانه په خپل مانه والي وکانه او د ابلیس د کافرانو نه و خو نه مخک کافر نو وګو خو مسلمان او نیک سره نیک جنو اصل کې و سه مطلب الله پعلم کې و الله ته پتا و چې خو نیک ده خو دغه یو ګنشته چې هغه تکبر ده دکه یو ګنشتہ چې آغازان غړ غنل دي هغه د بغاوت کوم یو شهید هغه د کښتا د الله په علم کې وا مزه کوم غوي وکانا اوودا ابلیس څنګه وو په علم د الله کې د مون کېری نه د الله په علم کې مخکینه دی او چې د مون کرد د بده خبر نه وائس قلنا للملائکه یاتکل چوی منغا لیل ملائکه تملا یکوتا اس جدول لادما سجدت تعظیم او ک یادم علی سلام تا فسجدو نو سجدو کرا ټول ملائکه الا ابلیس مگر ابلیس و نکړه لا یا yeah. وائس قلنا للملائکه یاتکل چوی منغا ملائکه او تا اس جدول سجدت عبادت او ک په طرف دادم علی سلام فسجدو نو سجدو کرا ټول ملائکه الا ابلیس مگر ابلیس ویسکلنا او یاد کا کرچی وی منګالیل ملائکتی ملائکو ته اس جدو تابیداری وکړي ادم ادم علی سلام ته فسجدو نو ساج دو کړه و تابیداری وکړه ټو ملائکو الا ابلیس ګره تازمی ساج دم پک راغله عبادت ساج دم پک راغله لوغه چکه لوغه وی معنی ده اغم پک راغله الا ابلیس مگر ابلیس اون کړه لا اب اوټول معنی صحیح دي قران او د اصول سره خلاف نه دي ابا این وکړو او کدو وستک براوزان اغتو گنالو وکان من القافرین او شو دا ابلیس یا او دا ابلیس من القافرین دا منکیرینو نا؟